Pentru cine bat clopotele? Pista 11 Pe urmă, într-o bună zi, fără să știi de ce, te vede urât așa cum ești de adevărat și nu mai orb deloc, iar după scurtă vreme, te vezi și tu la fel de urâtă cum te vede el și atunci ați pierzi și bărbatul și simță mintele. Înțelegi, guapa? o întrebă pe Maria, bătându-o cu palma pe umăr. Nu, răspunse Maria, fiindcă nu ești urâtă. Încearcă să-ți folosești mintea și nu inima. Și ascultă aici, o îndemnă Pilar. Îți spun lucruri de mare însemnătate. Pe tine nu te interesează englez. Ba da, dar trebuie să mergem. Cheva, du-te! Eu mă simt tare bine aici." După aceea, urmă ea mai departe adresându-se lui Robert Jordan, ca și cum ar fi vorbit în fața unor școlari, aproape ca și când ar fi ținut o lecție, mai trece o vreme când ești așa urâtă cum sunt eu Și cum numai o femeie poate să fie Și pe urmă, ascultă ce-ți spun După un timp, simțământul acela idiot că ești frumoasă Începe din nou să crească încet în sufletul omului Ca o varză, așa crește Iar pe urmă, după ce a crescut simțământul ăsta Alt bărbat te vede și te crede frumoasă și totul o ia de la capăt Acum eu să o cotesc că am trecut de vremea aceea da, tot s-ar mai putea întoarce." Ai noroc, guapa, că nu ești urâtă." Ba, sunt urâtă," stărui Maria. Întreabă-l pe el," zise Pilar, și nu-ți vără picioarele în părâu ca să înghețe." Dacă Roberto spune să mergem, cred că ar trebui să mergem," propuse Maria. Hop și tu acum," zise Pilar. Și eu sunt amestecată în treaba asta ca și Roberto al tău Iar eu zic că stăm bine și ne odihnim aici la marginea apei și avem timp berechet Ba mai mult, am și chef de vorbă E singurul lucru plăcut care ne-a mai rămas Cum altfel ne am mai putea înveseli? Ce spun eu nu te interesează chiar deloc inglez Vorbești foarte frumos Dar sunt altele care mă interesează mai mult decât vorbele despre frumusețe sau lipsa frumuseții atunci să vorbim despre ce te interesează. Unde te aflai când a început mișcarea? În orașul meu, Avila, va, Avila. Pablo zice că e din Avila, spune minciuni. A vrut să se laude că e și el dintr-un oraș mare. E din. și rosti un nume de orașel. Și ce s-a întâmplat? Multe, răspunse femeia, multe. Și numai lucruri urâte, toate până și faptele de vitejie. Povestește-mi despre asta, o rugă Robert Jordan. Sunt lucruri sângeroase, zise femeia. Nu-mi place să vorbesc despre ele de față cu fata. Spune, o îndemnă Robert Jordan, și dacă nu ar fi potrivite pentru urechile ei să nu asculte. Ba, pot să ascult, spuse Maria. Și își puse mâna pe a lui Robert Jordan. Pot să aud orice, nu-i vorba dacă poți tu să asculți, vorbi Pilar E vorba dacă vreau eu să le spun de față cu tine și să te fac să visez urât N-am să visez urât din pricina unor povestiri, răspunse Maria Crezi cumva că, după câte s-au întâmplat cu noi, am să mai visez urât din pricina unei povestiri? Poate că englez o să viseze urât Încearcă și o să vedem Nu englez, nu glumesc ai văzut cum a început mișcarea într-un oraș mic, oricare o fi el? Nu, recunoscu Robert Jordan. Înseamnă că n-ai văzut nimic. Acum ți-ai dat seama ce de natura a ajuns Pablo, dar să-l fi văzut tu în ziua aceea. Spune-ne. Nu, nu vreau. Povestește. Bine, am să vă povestesc chiar așa cum a fost. Dar tu, guapa, dacă ajung să spun ceva ce ți-o face rău, Oprește-mă!" Dacă mi-o face rău, n-am să ascult," îi răspunse Maria. Nu poate fi mai rău decât multe altele." Ba, eu cred că poate," stărui Pilar. Mai dăm o țigară engleză și să mergem." Fata se sprijini cu spinarea pe buruienile de pe malul pârâului, iar Robert Jordan se întinse pe jos cu umerii pe pământ și capul pe un tufiș de buruieni. Întinse mâna, o găsi pe amarii și o luă într Apoi amândoi lune alunecare pe deasupra buruienilor, până ce Maria deschise palma și o peste pestea lui și rămase așa, ascultând culoarea minte. Era dimineața de vreme când civiles din barăci au hotărât să se predea, începu Pilar. Ați luat cu asalt barăcile?" întrebă Robert Jordan. Pablo le înconjurase la adăpostul întunericului, tăiase firele de telefon Pusese dinamită sub un zid și strigase la Guardia Civil să se predea. Dar ăia n-au vrut, iar când s-a luminat de ziua, a aruncat zidul în aer și a deschis calea. A început lupta. Doi civiles au fost omorâți, patru au fost răniți și patru s-au predat. Toți eram pe acoperișuri sau pe jos, ori cățărați pe garduri și pe case, în lumina aceea a începutului dimineții. Și norul de praf ridicat de explozie încă nu se așezase, fiindcă se ridicase până în înaltul cerului și nu sufla nicio adiere de vânt să-l ducă de acolo. Și toți trăgeam cu puștile în partea năruită a clădirii, mereu încărcam și mereu trăgeam prin fumăraie, dar și înăuntrul barăcilor se vedeau flăcări de împușcături și pe urmă s-a auzit unul strigând prin fumăraie că să nu mai tragem și au ieșit afară cei patru civiles cu mâinile în sus. Mare parte din acoperișul barăcilor se prăbușise și din zid nu mai rămăsese nimic, așa că au ieșit afară să se predea. Mai sunt alții înăuntru, le-a strigat Pablo. Mai sunt răniții. Păziți-i pe ăștia, le-a strigat Pablo unora, tot patru la număr, care plecaseră de unde trăgeam noi și se duseseră lângă ei. Stați acolo lipiți de zid, a poruncit pe urmă către civile. Iar cei patru civiles s-au lipit de zid, murdari, afumați, plini de praf Și cei patru puși să-i păzească stăteau în fața lor și îi amenințau cu puștile Și Pablo și cu alții s-au dus înăuntru să-i isprăvească pe răniți După ce au terminat și nu s-a mai auzit nimic din partea răniților Nici gemete, nici urlete și nici împușcături prin barăci Pablo și cu ceilalți au ieșit afară și Pablo avea pușca aruncată pe umăr și în mână ținea un pistol, Moser Ia uite-te, Pilar, a strigat Pablo spre mine Ăsta l-am luat din mâna ofițerului care s-a împușcat singur Niciodată n-am tras cu pistolul Mă ăla de colo, i-a strigat el unuia dintre gardiști Arată-mi cum umblă ăsta Ba nu, nu mi-arăta, spunem. -mi. Câtă vreme răsunaseră împușcăturile prin barăci, cei patru civiles stătuseră sprijiniți de zid și asudau din greu și nu scoteau o vorbă. Erau toți oameni înalți și cu chipul celor din guardia civil, adică un chip cam de același fel cu al meu. Numai că echipurile lor erau acoperite de miriștea bărbii din acea dimineața lor de pe urmă, fiindcă nu se bărbieriseră și stăteau acolo sprijiniți de zid și nu scoteau o vorbă. Măi la, i-a zis Pablo unuia care se afla mai aproape de el Spune-mi cum merge jucăria asta Lasă clapa cea mică în jos, a răspuns bărbatul acela cu un glas uscat Trage închizătorul înapoi și lasă-l să alunece înainte Ceea ce e închizător, a întrebat Pablo și i-a cercetat din ochi pe cei patru civiles Care e închizătorul? Piesa de deasupra Pablo a tras-o în dar s-a înțepenit Acum ce mai fac?" a întrebat Pablo. Uite că s-a înțepenit. Mi-ai spus minciun." Trage-o și mai mult și pe urmă las-o să lunece încet înainte." A răspuns acel civil și niciodată n-a mai auzit eu glas să sune cum suna atunci a glasul lui. Era mai cenușiu decât o dimineață fără soare. Pablo a tras-o și i-a dat drumul, așa cum îi spusese ăla, și piesa aceea a zbâgnit înainte și pistolul a rămas încărcat cu cocoșul ridicat Era un pistol urât, cu mânerul mic și rotund, țeavă groasă și lătăreață și greu de mânuit În toată vremea asta, Siviles se uita să răla el și nu spuse să nimic Ce aveți de gând să faceți cu noi?" a întrebat unul Să vă împușcăm!" i-a răspuns Pablo Când?" a întrebat el iar, cu glasul la fel de cenușiu Acum!" I-a zis Pablo Unde? A întrebat acela Aici A dat Pablo răspuns Aici, aici și acum Ai ceva de zis? Nada, a răspuns acel civil Nimic Dar e un lucru urât Și tu ești un lucru urât L-a înfruntat Pablo Ucigaș de țăran ce ești Fia gata să o împuști și pe măta Eu n-am omorât niciodată pe nimeni A spus acel civil Și nu mai pomeni pe maică mea Arată-ne cum trebuie să moară cineva. Tu, care până acum n-ai făcut decât să omori pe alții." Nu-i nevoie să ne bat jocorești," a spus un alt civil. Și știm cum trebuie să murim. Îngenunchiați lângă zid și proptiți-vă capetele în el," le-a poruncit Pablo. Civiles s-au uitat unul la altul. Îngenunchiați, v-am spus," a strigat Pablo. Îngenunchiați la pământ." Ce zici de treaba asta, Paco?" L-a întrebat un civil pe cel mai înalt dintre ei, cel care-i vorbise cu Pablo despre pistol. Avea pe mâne trese de caporal și a sudat din greu, cu toate că era dimineața de vreme și frig încă. Totu' ai și dacă îngenunchem, a răspuns acela. N-are nicio însemnătate. E mai aproape de pământ, a spus cel de vorbise întâi, încercând și el să facă o glumă, dar erau toți mult prea încrâncenați ca să le mai ardă de glume și niciunul n-a zâmbit. Atunci, haideți să îngenunchem," a spus acel civil din tâi, și toți patru au îngenunchiat și îi păreau tare stingeriți, așa cum ședeau acolo, cu capetele proptite în zid și brațele pe lângă trup. Iar Pablo a trecut prin spatele lor și i-a împușcat pe fiecare la rândul lui cu pistolul în ceafă. A trecut de la unul la celălalt și tuturor le-a pus în ceafă țeava pistolului și fiecare aluneca la pământ de îndată ce răsuna pușcătura. Și acum încă mai aud pocnetele pistolului, pătrunzătoare și totuși înăbușite, și văd cum îi zbâgnea țeava înapoi și capul omului cădea pe piept. Unul dintre ei nici n-a clintit capul când l-a atins cu pistolului. Altul și-a plecat înainte capul și și-a sprijinit fruntea de piatră. Altul tremura din tot trupul și capul îi se bățâia pe umeri. Doar unul și-a pus palmele peste ochi Ăsta a fost cel din urmă și toate patru leșurile parcă atârnau pe zid Când Pablo s-a întors cu spatele spre ele și a venit către noi ținând încă pistolul în mână Ține-mi-l tu, Pilar, mi-a spus el atunci Nu știu cum să las cocoșul în jos Și mi-a dat mie pistolul și a rămas lângă mine Uitându-se la cei patru gardiști care zăceau sprijiniți de zidul barăcilor toți cei care se aflau acolo cu noi se uitau la ei, și nimeni nu spunea un cuvânt. Așa am pus noi stăpunire pe oraș. Era încă dimineață de vreme, și nimeni nu mâncase, și niciunul nu-și băuse cafea, și ne uitam unul la altul, și eram acoperiți de praful stârnit. Când aruncasem barăcile în aer, prăfuiți cum sunt oamenii la treierat, iar eu am rămas pe loc cu pistolul în mână și a greu de tot. Și când m-am uitat din nou la gardiștii morți și înșirați pe lângă zid, am simțit că-mi vine greață. Morții arătau la fel de cenuși și de prefuiți ca și noi, Da, dintre ei fiecare înmuia acum cu sângele său glodul uscat de la poalele zidului. Și pe când stăteam noi acolo, s-a înălțat soarele deasupra dealurilor din zare și a luminat drumul pe care ne aflam și zidurile albe ale barăcilor, iar praful din văzduh parcă era de aur în cele din raze ale soarelui abia răsărit și țăranul de lângă mine s-a uitat la zidul de la Barăci și la ce zăcea la picioarele zidului, apoi s-a uitat la noi, pe urmă la soare și a rostit. În sfârșit, începe încă o zi. Acum haideți să mergem să ne bem cafea, am spus eu. Bine zici tu, Pilar, bravo, a cuvințat țăranul. Așa că ne-am întors în oraș de-a dreptul în plasa și acei au fost cei din urmă împușcați la noi Da cu ceilalți, ce s-a întâmplat? întrebă Robert Ciordan. La voi alți fasciști nu mai erau? Cheva, alți fașciști nu mai erau ei Erau mai mult de douăzeci, dar pe niciunul nu l-am împușcat Și ce ați făcut cu ei? Pablo a pus să-i bate bicele până și-au dat sufletul și i-a aruncat în râu tocmai din vârful râpei pe toți 20, am să vă spun, nu-i chiar așa ușor Și câte zile oi mai avea n-aș vrea să mai văd ce am văzut atunci când i-au bătut cu bicele până n-au mai suflat acolo în piață, pe marginea râpei de, de deasupra râului Orașul e zidit pe o chiar la marginea râului și e acolo o piață cu o fântână și sunt bănci și niște copaci înalți care fac umbră băncilor Balcoanele caselor dau înspre piață Șase străzi pornesc din piața aceea și, ca să le alcătuiesc o arcadă ce se întinde în împrejurul pieței, așa că omul poate umbla numai pe sub umbra arcadei dacă arde soarele prea tare. Pe trei laturi ale pieței se întinde arcada, iar pe cea de-a patra se află trotuarul umbrii de copacii cei mari, înșirați pe marginea râpei, la polele căreia jos de tot curge râul. Trei de picioare sunt până jos la râu. Pablo a rânduit tot așa cum rânduise și atacul de la Barăci. Mai întâi și întâi a închis gurile străzilor cu căruțe ca și când ar fi pregătit piața pentru o capea. Luptă cu tauri tineri. Pentru o luptă cu tauri unde nu sunt oameni de meserie. Fașciștii au fost strânși toți în consiliu. La primărie, cea mai mare casă de pe o parte a pieței. Pe zidul ei era așezat ceasul și acolo sub arcadă se afla clubul fașciștilor. Și sub arcadă, pe trotuarul din fața clubului, scoteau ei mese și scaune și stăteau la taifas. Acolo, la mesele acelea, aveau ei obicei înainte de mișcare să-și ia aperitivele. Erau niște scaune și niște mese de nuiele împletite. Arăta ca o cafenea, doar că mult mai deschisă. Ați putut pune mâna pe ei fără luptă? Pablo a făcut așa fel de i-a înhățat noaptea, cât încă nici nu pornise atacul împotriva barăcilor Dar de înconjurat le înconjurase de mult Toți au fost ridicați de la casele lor chiar la ceasul când s-a pornit atacul asupra barăcilor A fost treabă cu cap Pablo se pricepe Altminteri ar fi avut cine să cadă asupra lui și dintr-o parte și din spate În vreme ce el ataca barăcile unde se afla guardia civil Pablo e foarte deștept, dar căinos tare Treaba asta din oraș a orânduit o el bine și cu socoteală. Ascultați! După ce atacul s-a sfârșit cu bine, după ce ultimii patru gardiști s-au predat și el i-a împușcat acolo la zid, iar noi ne-am băut cafeaua la cafeneaua din colțul de unde pleacă cel din tâi autobuz și care totdeauna deschide dimineața foarte devreme, s-a apucat să o rânduiască lucrurile în piață. Căruțele au fost îngrămădite chiar ca pentru o capea, doar că partea dinspre râu a lăsat-o liberă. Într-acolo rămăsese cale deschisă. Pe urmă, Pablo a poruncit preotului să-i spovedească pe faciști și să le dea în părtășanie de cuvință. Unde s-a petrecut asta? În consiliu, așa cum am spus. Se strânsese afară potop de lume și, în vreme ce preotul își vedea înăuntru de treburile lui, S-a stârnit printre oameni oarecare zarvă și au început să se audă blesteme și măscări, Da, cei mai mulți s-au arătat liniștiți și respectoși. Începuseră să strige cei care se și îmbătaseră la praznicul făcut în cinstea lor ibarăcilor, dar erau doar niște oameni de nimic, care s-ar fi îmbătat oricând. Iar în vreme ce preotul își vedea de treaba lui, Pablo i-a rânduit pe cei din piață pe două șiruri. Îi-a rânduit pe două șiruri, așa cum ai rândui lumea la o întrecere de tras la frânghie sau cum stau în orașe când așteaptă sfârșitul unei curse de biciclete și nu lasă întrei decât atâta loc cât să treacă bicicliștii, cum stă lumea ca să lase loc de trecere unei sfinte icoane când e scoasă cu alai. Doar doi metri despărțeau cele două șiruri de oameni ce se întindeau de la consiliu peste piață până la marginea râpei. Astfel că cine ieșea în ușă la consiliu și se uita în piață, vedea două șiruri groase de oameni așteptând acolo. Și oamenii erau armați cu îmblăcie, cum sunt acelea folosite la abătutul grânelor, și lăsaseră între ei depărtare mai mare de un îmblăciu. Nu toți aveau îmblăcie, fiindcă n să de să se răde unde face rost de atâtea. De da, cei mai mulți aveau și le luaseră chiar din prăvălia lui Don Guillermo Martin, care era fascist și vindea tot soiul de unelte țăranilor. Iar cei ce nu găsiseră îmblăcie aveau ciomege mari de văcar sau țepușe de împuns bivolii și alții furci de lemn, dintre acelea cu dinți tot de lemn cu care se vântură pleava și paiele după îmblăcit. Câțiva aveau coase și seceri, dar a păștea Pablo i-a așezat la capătul celălalt unde șirurile ajungeau până în buza râpei. Șirurile de oameni ședeau liniștite și era o zi luminoasă ca ziua de astăzi și câțiva nori atârnau în înaltul cerului, așa cum atârnă și acum, și în piață încă nu se ridicase praful, fiindcă noaptea căzuse o rouă groasă, iar copacii își arunca umbrele asupra șirurilor de oameni și se auzea limpede cum gălgâie apa prințeava de bronz din gura leului și cade pe urmă din bazinul fântânii unde vin femeile să-și umple căldările cu apă. Doar pe lângă consiliu, unde preotul își îndeplinea îndatoririle lui cu fascistii, se mai auzeau din vreme în vreme unele vorbe de ocară, dar rostite numai de oameni dintre aceea de nimic. Despre care v-am spus că se și îmbătea și se înghesuiau la ferestre, răgnind măscări și glume proaste printre gratii spre cei dinăuntru. Cei mai mulți dintre bărbații rânduiți în șiruri așteptau răbdător și am auzit cum unul dintre ei spunea altuia. Oare sunt și femei?" Și un altul s-a băgat în vorbă și a răspuns. Înădăjduiesc că s îndura Dumnezeu să nu fie." Pe urmă a strigat unul. Uite că e aceea femeia lui Pablo. Ascultă, Pilar, oare sunt și femei printre ăia? M-am uitat la el și am văzut un țăran îmbrăcat în haine de duminică și a sudând din greu și i-am răspuns. Nu, Joaquin, nu sunt femei. Noi nu ucidem femei. Pentru ce le-am ucide și femeile? Și țăranul acela a zis. Slavă Domnului, nu sunt și femei. Da, când începem? Iar eu am răspuns. Îndată ce o sprăvi preotul Da când mai termina și popa odată? Asta nu știu, i-am răspuns eu și l-am văzut cum se încruntă la față și isudoarea începe să-i șiroiască pe frunte N-am omorât niciodată un om, a spus țăranul Lasă că ai să înveți, i-a zis alt țăran de lângă el Dar nu cred că o să pot omorî un om dintr-o dată, oricât de tare o izbi eu cu ăsta, a spus țăranul Ridicând în blăciul cu amândouă mâinile și uitându-se la el cu îndoială Tocmai asta e frumusețea, a spus un altul Trebuie să dai de multe ori Îi au intrat în valia dolit, Au intrat și la Avila, a spus cineva Am auzit vorba asta înainte de a porni în coace la oraș Orașul nostru n-au să-l ia ăia niciodată Orașul ăsta e al nostru Le-am luat-o bine înainte, am zis eu atunci nu-i Pablo omul să aștepte pe ăia până s-or trezi. Pablo e bărbat di baci, a zis altul. Da, când le-a luat viața lor din guardia civil, prea s-a gândit numai la el. Tu nu crezi tot așa, Pilar? Așa-i, am răspuns eu. Da, acum uite că toți au parte. Da, a încuvințat țăranul. A făcut rânduială bună. Da, de ce nu mai vine nicio veste despre mișcare? Pablo a tăiat firele telefonelor înainte de a porni atacul împotriva barăcilor. Și încă nu le-a nimeni. Aha, a făcut țăranul. de n-a mai auzit nimica. Eu am auzit veștile azi în zor la cantonul picherului. Și de ce s-a rânduit treaba în felul ăsta Pilar? M-a întrebat el ceva mai târziu. Ca să economisim gloanțele, am răspuns eu. Și pentru ca fiecare om să-și aibă partea lui de răspundere... Atunci să începem, să începem odată M-am uitat la el și am văzut că plânge L-am întrebat De ce plângi, Joaquin? Aici nu-i nimic de plâns N-am ce face, Pilar, a zis el N-am omorât niciodată pe nimeni Dacă n-ați văzut Revoluția într-un orășel unde toți oamenii se cunosc între ei și s-au cunoscut totdeauna N-ați văzut nimic și în ziua aceea cei mai mulți dintre bărbații aflați în cele două rânduri din piață aveau pe ei hainele cu care lucrau la câmp, fiindcă veniseră la oraș pe nepregătite. Însă câțiva neștiind cum se cuvine să te îmbraci în ziua din a revoluției, își luaseră hainele păstrate pentru zi de duminică, ori altă sărbătoare și ăștia dacă au văzut că ceilalți, până și cei ce atacaseră barăcile, foarte haine de lucru, s-au rușinat că n-au îmbrăcămintea potrivită. Da, nu le dădea mâna să-și scoată haina de pe ei, căci se temeau să nu piardă, ori să le-o șterpelească vreo haimana, așa că rămâneau îmbrăcați cum fuseseră, nădușeau din greu sub arșița soarelui și așteptau să înceapă ce era de început. Pe urmă s-a stârnit vântul și pământul se uscase, frământat cum era de pașii oamenilor ce umblau de colo-colo, sau stăteau pe loc și își frecau talpile de pământ. Așa că a început să se ridice praful și atunci un bărbat cu haină de duminică albastră întunecată a strigat Agua! Agua! Iar îngrijitorul pieței, a cărui datorie era să stropească piața în fiece dimineață cu un furtun, a venit și a desfășurat furtunul și a început să ude praful mai întâi pe marginile pieței, apoi către mijloc. Pe urma cele două șiruri s-au tras deoparte și i-au îngăduit să ude praful în mijlocul pieței. Furtunul se încovriga în cercuri largi și apa sticlea în soare, iar oamenii se sprijineau în îmblăcie și în ciomege și în furcile lor albe de lemn și urmăreau zvârcolirile firului de apă. După asta, când piața a fost umezită bine și praful s-a potolit, șirurile s-au alcătuit la loc și un țăran a răcnit. Când ne dați pe mână cel din tei fascist? Când are să iasă odată cel din tei din cușcă? mai decât! A strigat Pablo din prag de la Consiliu Numai decât are să iasă cel din dintre ei Glasul era răgușit decât strigase la atacul barăcilor și din pricina fumului de acolo Dar de ce întârzie? A întrebat cineva Mai au încă treabă cu păcatele lor A strigat Pablo Așa e, a zis unul Sunt douăzeci cu toții Ba mai mulți, a adăugat altul și când sunt 20 la oaltă, au multe păcate de istorisit. Da, numai că mi-e teamă să nu fie un vicleșug ca să câștige timp. Doar el mintea omului. Dacă îl așteaptă o dandana ca asta, nimeni nu mai este în stare să-și aducă aminte de toate păcatele, ci numai de cele mai mari. Atunci ai răbdare. Fiind ei mai mult de 20, sunt destule păcate dintre cele mari care cer timp. Eu am răbdare, a răspuns celălalt. Da, e mai bine să terminăm odată, și pentru ei și pentru noi Suntem în luna lui Iulie și avem treabă de nu ne vedem capul Desecerat am secerat, dar trebuie să mai și trăierăm N-a venit încă vremea târgurilor și petrecerilor Da azi o să avem și târg și petrecere E petrecerea libertății și de azi încolo, după ce îi stărpim, ale noastre au să fie și orașul și pământurile Azi îi treierăm pe fașciști, a zis altul și din pleavă are să iasă libertatea acestui pueblo. Trebuie să-l gospodărim bine ca să merităm libertatea, a spus cineva. Pe urmă s-a întors către mine. Pilar, când ținem o adunare ca să punem treburile la cale? Îndată după ce împlinim treaba de aici, i-am dat eu răspuns. Chiar acolo, înăuntru, la consiliu. Îmi pusesem pe cap în glumă o pălărie de aceea de piele lustruită în trei colțuri, cum purtau cei din guardia civil, și lăsasem în jos cocoșul pistolului, mânuindu-l încet cu degetul cel mare și apăsând cu arătătorul petrăgaci, cum mi se păruse mie că e firesc să fac, și îl prinsesem de o funie, ce mi-o petrecusem -mi peste mijloc, iar țeava lui lungă o înțepenisem pe sub funie. La început, gluma asta mi se păruse plină de tot hazul, cu toate că mai pe urmă mi-a părut rău că în loc de pălărie nu luasem tocul pistolului. Da unul dintre cei aflați în șir mi-a spus, Pilar, fată, mie mi se pare că ai gust prost dacă porți pălărie de asta. Acum am isprăvit cu asemenea lucruri, cum a fost guardia civil." Dacă așa crezi, am răspuns eu, am s -o scot și am scos-o. Dă-o în coace," a zis omul acela." Trebuie nimicită. Și cum ne aflam noi acolo la capătul șirului, lângă trotuarul de pe marginea râpei ce dă asupra râului, omul a luat pălăria și a aruncat-o peste buza râpei, așa cum a levă carul cu piatra în bivol ca să-i aducă îndărăt la cireadă. Pălăria pluti până departe în văzduh și o vedeam din ce în ce mai mică, iar pielea lustruită lucea în soare și pălăria se lăsa în jos către râu. M-am uitat îndărăt peste piață și am văzut lume îngrămădită la toate ferestrele și la toate balcoanele și cele două șiruri de oameni ce străbăteau piața până la scările din față de la Consiliu și oameni strânși buluc și foind la ferestrele clădirii și deodată s-a ridicat zvon de glasuri multe și amestecate, am auzit un strigăt și cineva a spus Uite că iese cel dintei dintre ei și era Don Benito Garcia, primarul, care ieșea pe ușă cu capul gol și cobora treptele și nimica nu se întâmplă. Pe urmă păși printre cele două șiruri de oameni și nimica nu se întâmplă. Trecu pe dinainte a doi oameni, pe dinainte a patru, a opt, a zece oameni și nimica nu se întâmplă. Și el mergea înainte printre șirurile de oameni cu capul sus, cenușiu la față, cu ochii ațintiți drept înainte și doar din când în când, furișând câte o privire în laturi. Și înaintea mereu cu pas hotărât. Și nimica nu se întâmplă. Atunci a strigat cineva de la un balcon: Che pasa cobardes! Cei cu voi lașilor! Dar Don Benito tot mergea înainte printre șirurile de oameni, și nimica nu se întâmplă. Și deodată am văzut un bărbat de care mă despărțeau doar trei alții. Și bărbatul acela avea chipul schimonosit și mereu își mușca buzele, iar mâinile îi se albiseră pe blăciu. Am văzut cum se uita către Don Benito și îi urmărea pașii. Și nimica nu se întâmpla. Pe urmă, chiar când a ajuns Don Benito în dreptul lui, omul acela a ridicat sus de tot blăciul, de la lovit și pe omul de lângă el și a izbit odată în Don Benito, nimerindu-l pe o latură a capului și Don Benito s-a uitat la el, iar atunci omul l-a mai izbit odată și a strigat. Ține din partea mea, cabron! Și izbitura asta l-a nimerit pe Don Benito peste față și l-a făcut să-și ridice mâinile la ochi. Și l-au bătut acolo până ce a căzut la pământ. Iar atunci omul de lovise a strigat la alții să-i vină într-ajutor și l-a înșfăcat pe Don Benito de gulerul hainei și ceilalți l-au apucat de mâini și l-au tărât cu nasul prin țărâna pieței peste trotuarul de pe marginea râpei și l-au azvârlit de sus înspre râu Iar omul de lovise întâi a îngenunchiat pe buza râpei și s-a uitat după el zicând întruna: El cabron, el cabron, oh el cabron Era un dișmaș al lui Don Benito și niciodată nu se avuse să răiei bine se și certaseră pentru o bucată de pământ din lunga râului pe care Don Benito i-o luase omului aceluia și o dăduse altuia și omul acela avea ură veche împotriva lui. Omul ăsta nici nu s-a mai întors la locul lui din șir, ci a rămas acolo pe buza râpei și s-a tot uitat către locul unde căzuse Don Benito.